«Господи, я трохи не стукнув себе по лобі. Це ж яким треба бути йолопом, аби не зрозуміти, що потрібно жінці після таких потрясінь? Який там в біса бізнес? Які розклади? Співчуття, співчуття і ще раз співчуття. Єдине, що може загоїти жіночі рани. Я підвівся і ніжно взяв сапулу за лікуть. «Бідулашна ти моя!» Вона поводилася якось дивно. Нормальною реакцією у подібній ситуації був би плач у жилетку або ж скандал зі звинуваченням, який все одно окошиться, врешті плачем у жилетку. Проте зараз я спостерігав щось зовсім інше. Катя терпіла, інакше не скажеш, мої дотики, і я відчував, що вони справляють на неї не більше враження, ніж притискання до попутників у метро. «Справа в мені», – повторила Сапула, і я прибрав руки. «А чому не в нас?» А тому вона струсила мій доторк з тіла, немов собака після купання. Тому що я більше так не можу. Як не можеш? Так. Жіночі ребуси не підвладні чоловічому розуму. Від розгубленості я міцно приклався до келиха. Але, здається, пауза пішла на користь справі. Робота раніше була нашою з тобою родиною, повела Катька далі. Вдома ти був одружений з нею, а тут зі мною. У нас тут була справжня родина. Спільна справа, спільний клопіт, спільна любов. А тепер я все це зрадила. Нічого ти не зрадила, не вигадуй. Зрадила. Вона задумливо покрутила келих у руках, а потім різким рухом поставила на стіл. І от тільки тепер я зрозуміла, чому. Чому я тоді в рулетку себе виграла, а тепер в орлянку програла. І чому? Тому що я насправді цього хотіла. Тоді хотіла. І зараз теж хотіла. Сама себе я могла тисячу разів обманювати, але доля таки показала, як воно насправді. «Ну, навіщо ти все так ускладнюєш?» Фраза жалюгідна, але іншої я не мав, та й хто з чоловіків здатен видушити з себе щось, окрім банальних і жалюгідних фраз, коли все по-справжньому руйнується. «Я не ускладнюю!» Катька прикусила губу і взяла коротку паузу. «Я не ускладнюю!» «Але ти можеш мені сказати, що з нами буде завтра?» «Завтра?» – здивувався я. «І післязавтра, І через 25 років? Що буде з нами, ти можеш сказати?» «Господи, Катю, хто ж тобі може це сказати? Які там 25 років? Ти що, не бачиш, що діється в країні?» «До чого тут країна? Я жінка. У мене є своє жіноче життя. Що з ним буде через 25 років? Коханка у відставці?» «Бездітна офісна курва? Ну, Катю! Що, Катю? Що? Що, Катю, якщо ти навіть свого власного майбутнього не уявляєш? Виноградник він хоче купити. Коли ти востаннє бачиш виноградний кущ?» Я знову взяв її за лікоть. Слова її цілили безжально у найболючіше. Можна було, звісно, й огризнутися, але не зараз. «Це все ти надумала, сидячи у камері, правильно?» «Правильно, у мене було багато часу. От бачиш?» Підкреслено спокійні інтонації мали на меті заспокоїти обидві сторони. Тому ти навіть не почула, що я розлучився з дружиною. А я про це сказав. Почула. Вона знову коротко зиркнула мені в очі. Тільки пробачила мені вже все одно. Я заморилася. Як це все одно? Так, бо я тобі не вірю. Здається, їй нелегко було вимовити ці слова. Може, так само нелегко, як мені слухати. «Давай подивимося правді в очі. Нічого ти не розлучився. Насправді ви просто посварилися. Посварилися, і ти пішов. Правда ж?» «Пішов», – погодився я. «Не будеш же казати, що тебе вигнали. А ти хотіла, щоб я залишився?» «Ні», – заморено відвернулася до вікна сапула. «Нічого я не хотіла. Бо сьогодні ти пішов з дому, а завтра покличуть, і ти повернешся. Ти ж у нас тепер депутатом станеш, в політику підеш. Це Ющенко можна розлучатися, а ти за зовсім іншим списком. Треба бути однолюбом. Знала б ти, про що говориш. А я знаю, бо я про себе говорю, а ти чуєш тільки те, що хочеш. Вона сумно всміхнулася. Просто ти забув, що у світі є я. І є твоя дружина, і твій, та її син. Розумієш, Сергійко, ти гонщик, женеш і женеш по дистанції, а ми на підстопах поїсти, поспати, потрахатися. Якщо ми з тобою одружимося, і у нас навіть народиться син, він теж буде на підстопі, а я так не хочу. Але ж ми їдемо разом, їхали, а тепер я не хочу. Не хочу їхати, не хочу на підстопі, навіть на трибунах не хочу. Я хочу жити інакше, і не тому, що капризна, а тому, що не можу більше так. Ти живеш у такому світі, він тобі подобається» а я заморилася. «Ви живете у вигаданому світі», – несподівано для самого себе процитував я власного сина. «Що?» «Це Богдан так мені сказав. Бізнес, гроші, популярність. Ви живете у вигаданому світі». «Так і сказав?» Я тільки повільно кліпнув очима. «Значить, не я одна це бачу. Але у нас знову виходить розмова про тебе» а я нарешті вирішила поговорити про себе. І тому прошу відставки. Навіть не прошу, а просто йду. «Куди?» – спитав я, намагаючись упіймати погляд своєї заступниці, ба навіть вже колишньої заступниці. «Нікуди. Вийду заміж. Народжу нарешті дитину. За кого вийдеш? Я кандидатури?» Вона трошки повагалася, а потім видихнула. «Є». «А? От у чим справа. Дурний, ти ж знаєш, що я тебе люблю. Мабуть, справжній чоловік на моєму місці мав поводитися не так, але я запитав, і хто ж він? Яка тобі різниця? Вона знову глянула в очі. Ну так, для загальної освіти. Він хоч багатий? Усе як треба. Не гонщик? Вона повела бровами, намагаючись зрозуміти. А, ти про це... — Ні, не гонщик і навіть не глядач. — Але ж ти насправді теж гонщиця? — Не знаю, — Сапула нетерпляче стукнула ногою. — Відпусти мене. Я більше не можу. — Якщо все-таки не зможеш з ним, без гонок? — Зможу, — сказала вона настільки буденно, що я відчув за цим якусь неймовірну впевненість.